makumeak hautzi gurekateak sutir sutir sutir larunbat honetan emakume langilearen nazioarteko eguna denez horren inguruan hitz egin nahi dizuegu hasteko historikoki kokatu dugu, kokatu dugu egun honen jatorria Mila 1908an New Yorkeko fabrika batean 146 emakume langile hil zirelako esagutzen dugu gehienek martxoaren 8 Protestatzen ari ziren soldata miserableak eta oso lan baldintza txarrak zituztelako eta jaurtiki hizkieten zuzko bombek isugarrisko sutea eragintuten. Hala ere, zenbait historialdi Historiallarariaren iritiz gogoratzen dena ez da mila bederatziehun gertagaira gertadaera. Mila bederatziehun da bederatiko iraiaen zazpian eduka, gertatutakoa baizik. Bari, badirudi New Yorkeko hogein mila langileek gehienak emakumezkoak hairu aste iragin greba e, egin zutela. Sufrimendu zuten, gozea, atxiloketak, despidoak, baina eskariak betetzea lortu zuten. Mila bederatzireunda bederatziko martxoaren sortzian berriro konbokatuko zen manifestalia obekuntza gehiago eskaduz. Mila bederatzireunda maikan Triangle Sirdues Companyn gertatutako zuteak oiartzu nikaragarria izan zuen Amerika restatu batuetan. Bertan itziren emakumeak aurre urtean lehen emakume greba egin zutenak izan ziren. Lanerako baldinzako hobeak eskatzen zituztenak Alegia. Thank you. Jarraian gure inguruko datuak aztertuko ditugu. Langabeziak emakumeentzat altuagoa izaten jarraitzen du. Euskal autonomia erkideon euneko amaika koma zazpi gizonezkoen amaika koma bataren aurrean, eta Nafarroan euneko amaika koma berrogeita bata gizonezkoen bederatzi koma larrogeita irugarren aurrean. Emakumeen aktibitate tasa gizonezkoena baino ia amazazpi puntu da. Aldi baterako kontratuetatik, euneko irurogeita amarra emakumeenak dira eta euneko hogeita amarra gizonezkoena. Lan partzialeko kontratuen, euneko larogeita bosta, emakumeei zuzendurikoak dira, gizonezkoen euneko amabostaren aurrean. Horrez gain emakume askok ere gizonezkoen lan bera egiteagatik ehuneko ohgepaortzi gutxiago kobratzen jarraitzen dute. Ezkutuko ekonomian emakumearen parte hartzea handiagoa da. langileen ehuneko berrogeita biak, ezkutuko ekonomian lan egiten duela kalkulatzen da gizonezkoen ehuneko emerezia baten aurrean. Etxeko langileei krisi hau nola eragiten ari zaienari buruzko datu zehatzik ez badugu ere, beraietako asok ezkutuko ekonomian lanean dihar dutenez larriki eragingo diela planteatzen dugu. Testo inguru honetan, emakume diskriminazio pozitiboa bultzatzen duten politikak behar ditugu. Emakume eta gizonen artean berdintasuna lortu nahi badugu behintzat. Ekonomian, lanean eta jendartean politika berriak behar ditugu emakumearen alde. Eta arlo guztietan praktikara eraman behar dira. Horrela baino ez dugu lortuko aurpegi bakarra izatea, pertsona arena. Ilure ondailuro behitapoz egunak dira marxoaren sortzia eta ez egun hau etako albizte bitziak, lehenengoa txinan zo batek txakurrak lehoi eta erratoiak narrazti bidur ditu txinako zoologiko batek Amaboz joan, hori da bi euro inguru, kobratzen zituen mozorrotutako txakurrak leoi bezala eta arrakoiak narrazti esotikoak izango balira bezala, erakusteagatik, teagatik. Edabide txinatarrek azaldu dutenez. Txinako enan provinziako lujoe irian dagoen zoologikoak erakus gai zituen leoi afrikarrak maztin tibetarrak ziren errealitatean. Zoologikoa gerturatze gert Gezurretan ari da. Txakurrak lehoiak izango baira bezala saldu nahi dizkigu, Keatu zen sei urteko semea bertara eraman zuen bizitari bat. Leoiek zaunka egiten zituela ikusi zutenean.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 Eta australiako marrazoek Twitterren ematen dute euren kokapenaren berri. Zientzaleariek transmisoreak jarri dizkiete eunka marrazori. Kostaldera gerturatzean, zare sozialean publikatuko den senale bat igorri dezaten. Australia mendebaldeko marrazoek profil propia dute Twitter, zare sozialean. Australiako estaturik handiena, munduko arrisku txuena da, marrazoko purua kontuan hartzen bada. Arrizkuak murrizteko, Twitterreko kontu batek, marrazoen gerturutasunaren berri emango du. Alerten, sistema sortzeko, zientxaleariek espeziedez beddinetako irureuntagoi marrazu baino gehiago,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 Que kokapena zehazten dira. helikopteroek itsasontziek edota arrantzaleek eskainiitako informazioa ere parket partekatuko da marrazoen saan. Arrizko handia badago, ondartxako kude alerta ezarri eta bainoa e, debekatuta dezakete. Zientzale, zientzalarien arabera, transmisoren e, bateriek amar urteko iraupen duten.. Like a Eta a maitzeko hirugarren albiste Israeletik dator. Israelen eroritako baloia berreskuratu alitzatea eskatu diote nb eh, Bankimun nazio batuen idazkari nagusiari esku hartzea eskatu diote ume palestinar batzuek. Izane izan ere Israel, Israelek altzatutako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 eta Israelek altzatutako arrezitik gora Juan Sitchaien baloia haietako batek jartiketa bat egitean futbolean jolasten ari zirela. Umeek askotan eskatu badute ere agintari Israel, Israel ez dute baloia itzuli eta ez diete umei igarotzen beraiei beraiek berreskuratzeko. Hori dela eta jolasteko eskubidea urratzen ari zaiela salatu dute. Eremo hartan arrezia lurralde palestinarraren gainean dago altxatuta eta horrez kartsuren e, udalerriko zati baten konfiskatzea ekartzen du, errealitatean. Imaz bertako alkateak azaldu du Israelek defendatzen duela arrezia, beharrezkoa dela segurtasuna bermatzeko baina benetan nahi duena ez dela hori baiziketa kokaleku gehiago egiteko lurralde zabalogoa izatea Kaixo lagunok, gaurkoan browni bat prestatzeko errezeta emango dizuet. Lehenik eta behin beharko ditugun osagaiak esango ditut. Txokolate beltza eunda berroietamar gramo, gurina berreun gramo, azukrea beste berreun gramo, intsaur txikituak larogei gramo, irina larogei gramo eta lau arrautza. Batetik, Maria Bainoan urtu itzazu gurina eta txokolatea. Badakizue Maria Bainua prestatzeko kasola bete ur behar dugula. Kasola hau, sutan jarri. Ura berotzen den bitartean, osagaiak beste kasola txikiago batean sartuko ditugu. Eta azkenik, kasola txikiago hori uretan sartuko dugu. Hau izango litzake, bainu marian urtzeko prozedura. Bestetik, Hontzi ertain batean, nas itzazue azukrea, arrautzak eta irina. Obedu zue beti, irabiagailu elektrikoa erabiltzea. Irabiagailua erabiltzeak masa afindu egingo du eta gure braunia obetuko du. Lortu dugun masa honi, urtutako txokolatea eta gurina isuriko diogu. Piskanaka-piskanaka eta irabiagaio elektrikoa gelditu gabe. Osaga ikustiak ongi inastuak daudenean, txikitutako intxaurrak, bota eta koileara batekin, ontzian duguna ongi nahasi berriz. egiteko molde batera isuri masa. Tarta egiteko moldeen artean, silikonazkoak aukeratzea egokiena da. Ez bai dituzue, moldeko pareta, gurin eta irinez hau behar. Masa moldera isuri ondoren, labera sartuko dugu eunda larogei graduko temperaturan hamar bat minutuz. Amar minutuak pasa ondoren, laban bat sartuko dugu braunean egina dagoen ziurtatzeko.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 inguruta it al succo bardoare bigglia e eko gartxo ten Aztenetan Benito Lertsundiri homenaldi txiki bat egin nahi diogu Benito lertzundi orion jaio zen, mila bederatzi diraun eta berroita biko zeian, erre egunez. Eta bederatzi anai arrebaetatik azken izan zen. Jaion, jaiegun handietan eta familiakoak bilutakoan kantatzen bazuen ere esen musikaririk haien artean. Benitok berak ere saletasun, saletasun handia zekarren marrazketarako eta herrian zen Organo jale bati entzuten egoena ere gustatzen sitaion arren. Garaiko erdal irakaskuntza hura ez zuen batera berrikoa eta herriko eskola bukatutakoan Zarauzko arte eta ofizio eskolan hasi zen. Han buztina eta egurra lantzen ikasi zuen eta bide horretatik lortu zuen lehenengo lana. Taigis legia, zenbait sari irabasteaz gain si daseme maitearen a moztarne naitoa no la riba coi sakbere de fondo a di tu Emmeretzi urte zituela Erloju denda batean hasi zen lanean. Erlojuak konpontzen ikasi zuen orduan baina besterik ere, Egun batean dendako nagustiak laut bat utzi zion. Bere casa hasi zen benito huura afinatzen eta jotzen. Gogokoa izan zitzaion nonbait, eta urrengo pauzoak gitarra elektrikoa erostea izan zuen. Erluju denda bertan jotzen zuen, bakal onnduan zabalduaretik. Bere gustoko e, kantarien bertszioak egin eta euskaratuz. Halako batean, orduko labo de España egunkari donostearrak, kantu txapelketa bat antolatu zuen, eta laureun bosteun lagun artean aukeratutakoa izan zen. Hortik aurrera aldatu ziren gauzak. Mila bederat ziregun eta iruro bost urte ingurua zen, eta ez doka mugimendua hasi zen mamitzen. Hainbat euskal e, abeslarien artean Mikel Laboa talde honetan zegoen, eta lertxunderi deitu egin zion. Ikastoki aparta izan zen eta mila eta irurogeita ma bi aldera dezegin bazen ere ordurako utzia zuen hasia benitoren gan. Mila bederatzireun eta irurogeita maikan kaleratu zuen bere lehenengo diskoa. Gitarra utzez abesten zituen bere hasierako e, borroka eta maitasun kantak. herrikoiak eta sortuak nasturik. Mila bederatzireun eta irurogeita Oro lanio me batek aterasunen diskotik badaude abesti batzuk gure goguan, iraun dutenak Herri Behera txori txikia. 19635ean giltzarri bihurtu zen diska aterasunen, Atarratxe, Maria Sol eta beste kantu sorta horiekin mundo ia magiko bat lortzen. sumarte al mutne sa susurré u la reval buruan pausandesadan en erio txakser sham ditube nai pagitera scolropak bandera agarrik dira okokok granden quendata, niziet Couldapak handa aurre eben zu berri, Studio Bambuaria ekorrakundanto Dsistri cho professionallyan shocked Man ninduzun, biziaren razian leheni. Gero hogin bertze maita asu, berantian uki indut ama maitea. Mila bederatxireun eta irurogeita mazazpian disko bikoitz bat kaleratu zuen. Zuberoa, askatasunaren zemei, Suberoako herri musikaren giroan obikiz musika musikatrez nazarren erabilera eta musiko talde zendo batez inguraturik asaltzen da, lertzundi. Bretania eta mundu zelta ere agertzen da. Mila bederatxireun eta laurogeita batean eta e, bigarren diskoa bikoitzean ahaztu Ezen bihotzeko hainbat kanta atera zituen. Besteak beste ho ama Euskal Herri ere herriko neska maite. Bueno, Mil bederatun eta lageita bostean, Arnaza luzeko kantuak eta testu simbolikos beteak ziren plazatu zuen momentu hortan diskoaren abestiak. Ni olentzerroa naiz eta bar. Mila bederatziun eta lourogeita hamazazzpian atera zuen mauleko bidean Honetan sintetizazorea eta mm, perkusioa izaten dira topatzen ditugun berritasunak, baita Irlandako musika ere. Mila bederatxireun eta laurogeita e, emeretzian duinu erriko, e, errikoietara itzultzen da lertsundi, gaur-gaurko ezigentziak aztu gabe. Mila bederatxireun eta laurogeita e, amairuan unkidurak kutxunak izenburuaz buruaz diska bilduma bat argitaratu zuen. Lau diskak eta berrogeita zei abestik asaltzen dute bilduma. Mila oh, ja, bederatzireun eta logaritan bazeian itaz diskoa argitaratzen du. Disko honetako taldekideak nagusiki aurreko diskoetan parte hartu zuten berak dira. Bi bederatziehun eta laurogeita hemezortzikoilaaen haasaazpian, estrenaatu zen tolosako laidor zineman bertan Euskadiko aurkresta sinfonikoak musika ezarri, Benito lertzunik bere abestiak interpretatu eta Henriiko Henririque Ugartek berakura dena zuzendu zuelarik. Emanaldian jaso zuen arrakasta izan da. Hain zuzen disko honen asea. Mila, bi bian, atera zuen nere ekialdean izeneko diskoa. Dudari gabe bere diskorik landu eta garatuena dugu. Eta autorearen heldutasun artistikoan abarmen da ere. migeta bost urtean esanguratu eta garrantzitu moduan geldituko da Benito Lertsun diren historia profesionalean gertakari eta aktibitate mordozka batek hala baiestatzen dute halabazten dute haur da bere ibilbideko lehen bederatzi lanen lanen mm, berragirta berra da eta duindua Sozeneko disko baten grabbaketari begira eman aldeak, tolosa, iruen eta gernikan egin izana. eta lan honen argetarapena, berrogei urtez ikasten egonak izenburu ezagutsoaz. Aipatzeko beste gertakari bat gaztelaniaz idatzitarako bere lehen biografiaren argeta lapena. Atera dituen asken diskak 2008an Itxas Ulusolia eta 2012an Oroimenaren Oraina izan dira. Bere musika ibilbideagatik bi eta euskalku kulturan izan duen eraginagatik klasikoen artean garrantzi handienetakoa dena esan daiteke. Eta hori esan da interesaturik egonez gero 2004ko emanaldien agenda ikusteko helbidea elbidea honakoa duzue. www punto lertzundi Hauain Txisteak <risa> <risa> Zein da distancia neurtzego Unitaterik txikiena Milimetroa Zein da likidoak neurtzeko Unitaterik txikiena mililitroa eta zein da inteligentzia neurtzeko unitateri txigiena militarra <risa> bi emakume tabernan elkarrekin zola zean eta zuk gizon sentibera ederra, aldarte onakoa adeitua aurrak gustuko dituena zukaldean ondo molatzen dena aurkituko bazenu zenu, zer egingo zenuke dokumentala <risa> Nola esaten da olea euskeraz, Gisa sola <risa> Nola esaten da kamarero euskeraz, Harry Pote Manol egin izasu pasaian jaio zen, musika munduan pertsona garrantzitsua eta oso ezaguna da. Errenteriako eta pasaiako gazte, eta gazte abesbatzetako zuzendaria eta dramari abez batzako pianista da. Aste honetan berekin hitz egiteko aukera dugu. Manol, egin izasi zinen musika munduan? Musikan azi azi egizan neto batzen. Lehenengo oroitzapenak nire aitarekin kantuan oso txikitatik, basaian ba, txon aurkoruan, kantuan basaia lizeoan, ikastolan elizan kantuan ibiltzen dinan eta hori, le, dizuen lehen goro itzapena dira. dia, gero piano munduakin ba, urteetan juten itzan donostiko Santa Cecilia koroko ensaioetara hori, inaki goni itzen zundaria, eta itak bertan abertan zuen eta beraien HDLetan ni angopianoa jalsatzen mm hasten -hmm. ditzen. Toitza el, santzaren leungo kontaktua pianoarekin. Aha. Eh, zeni ikasketa mota egin dituzu orain arte. Ikasketa musikalak, ba donostia egin dut pianoko goi ikasketak mm -hmm. eta gero sakondu nutun ikasketa diek Bartzelonan, Bartonalako musika eskolan Albert, Albert Jimenezekin. Albert Jiménez Atenelekin lekin. ere Cristian Ifrimekin Goi Mailako Kamera, Musika eta Kasketak burutu nituen. Et ta, gero fiska musikenen Gabriel Baltez irakaslerekin Goi Mailako Koruzuzendaritza ikasketak egin dizu. Eh, bueno, urte dira? Abes batzera desberdinekin, oitugu bai eh, proiektu diferentiak, alde batetik, horreta aurra abes batzak, aurten eh, ditu ditugu Katalunian, Manjeuen, Elkarturak eta abatekin konzertuak ditugu, Asturiasiago onbidatu ere izan da abes batza, apirigian nere frantzian landetzako unicefek gomitatu horere eta beraien urte urrenako konzertu garantzitsuna o zentrala eskaintzeko gero pasai abez batzarekin zi urrenik lehiak gara eh? kantoni Rosa katalunara eta bueno, baitugu proietu gehiago baina bueno, ora ingozo egia laburo ditu denakoen mm -hmm. Ados, e, bueno, aurrekin bizi izan dako esperientziak unak izango irela ustudugu, e, kontatuko zen eguke oietakoren bat? Eberaila ekin bizan ditugun esperientziak ja, onak eta zain onak. <gülüyor> On, kontua da, esperientziak guztetik egin zera irpozitibu bat ez. Orduan, bai, orainzapen onak, zola garri pila eta bat aukeratzea, etzea bat eola erraxe egiten ez, nire bat momentu txarretan, bori, lan asko binte maitza kainoanak izan ez dienean ba hor talde barrun egondan errakzioaz eta beraien jarrera aurren jarrera eta nola zaurrea eta niko jasko gara atzaitu eta oiekin ezakain zorritza pionezko da. bai eta bueno, azkeneko galdera e, nola ikustu zu zure burua hemendik amarrotetara? nola ikustu? Mm -hmm. bo, bierantzun ningu ezkizut bat nola ikustu nahiko nuk nahiko nuk ez? Eh? <laughs> eta beste ba nola izango den pentsazetan nahi ba, denbora librea haukin ekoloida, no, faltan mm -hmm. gailen motazetena denbora librea ba, familikin ibiltu egoteko, mendira haukera izatekoa da, pixeat, mo disfrutatzekoa ez, hoain ez dut bat erraxe hoain, nori lanakinta ba, denbora librea da, hasti gutxi gutxi, eta ea marurte barrua, ba, bueno, <laughs> denbora pixaba dudan ez, pixeat, e, mo lenu ere, eta Oida, neko nola izango den, ba... Nume... Ba, ezakit, gutxinez osasun eta gustokoan lan egiteko kerebali madut eta demora liburreare, hor, perfecto. Oa, <totipa> <tipa> segundoa, mi, Eskerri Manol. Ez de zer. zuleak Niko Arsoaldeko Martxoko Ajendaren Berri emango dizuet. Alde batetik, gogoratu bihar gukatuko direla inauteria kortaz bihar sardinaren erre erreketa izango dela. Bilatu itzazuen aito namonen armairuetan arropa beltz eta eleganteak sardinari agur eta hor emateko. Ezaztu musu zapiak. Bestetik gogorazi nahi dizuet pasa den asteburu honetan ezin izan baditu zuen inauteriak ospatu ez larritzeko, oraindik ere aparteko aukera daukazuela Trintxerpen. Asteburu honetan Trintxerpen izango da Trintxerpeko, Donostiako eta Errenteriako konpartsen desfilea. Aukera paregabea da familiarekin edo lagunekin ikustera joateko eta noski parranda zalentzako ere lekua egongo da gaueko festan. Nauteriak batera utzita, martxoaren amabian errentiriako senpelar kulturretxean literatura inguruko solasaldi bat egongo da. Bertan, Carmele jaio gazteiztara izango da bere ipuin liburu berria ez naiznia orkesten arratsaleko zazpietan. Adiago nala ere, amar pertsonentzako lekua besterik ez dagoelako. Lekua hartzeko berduzue telefono honetara otsegitea. Behatzilau iru, laulau, behatzisei, iru bost. Nola <fullest> nara Gainera, martxaren amairuan, nisen zinema aretoan, The Three Stars in Berlin opera saioa eskaintzen dute. Opera honetan, Ana Netrebenko, Jonas Kaufman eta Erwin Eskrotza abeslariena hotxak entzun ahal izango ditugu. 2000 maikan Berlineko Summer Festivalean grabatutako kontzertu honetan munduko aria famatuena antz antzestuko dituzte. Zilema areto hauetan ere, martxanen hogeita marrean, The Golden Age baleta gozatzeko aukera ere izango duzue. Bolskoi baletak zuzenean moskutik antzestuko du. Beraz, opera edo baletagoako baduzue ez galdu paregabeko aukera hau. Azkenik eglagunok lezo nilabete honetako azken astean leso jardunaldi jardun musiko pedagogikoak eskainiko ditu, informazio gehiagorako lezo.netera joezazue. Hau izan da guztia, jendaren atletik ongizan eta zaindu zaitezte. Agur! ku eskutua betidanik egonda da erdigunean justu ibai ondoan. Nahiz eta deen gustkoa ez izan horeetako ikur da. Gainera, berari esker horeko familiarzkok jaten dute. Baina herritar guztiak ez dute maite, bereko kapen aldatzean naiagu dutelako. entuleok aste honetan sexuistei txiki bat alzaldu nahi dizuegu ze uste zenuten hoe on euskaraz egitea sinezkoa dela hala duzue lehenengo itza. Zakia, bustana, txitsarroa, picho, pitilin. Dizonezkoen seksu organoa izango litzateke. Alua, bulba, potxin, pikua, potxolina. Emakumen sexu organoa. Gainezka egin edo guztu. Orgasm, orgasmora iristean gorputzak likidoa botatzeari deritzo. kozakilatentetetzeari esaten zaio, Adibidez, az zen eskapuzka, hamabiak ka jarri hau. Osaba Ameriketatik etorri Ilerokoa jatchi. Adibidez, Beldur, beldurtutan ago, orain dela hiru egun zen etortzekoa osaba Ameriketatik eta ez da oraindik etorri. Kampaña jo. Gizonen txetsu organoak masturpatzea. Zipiroiak garbitu Emakumen seksu organoak masturbatzea Txortan egin zasta zasta egin Larrua jo egin Amodioa egin Seksu harremanak izan Adibidez nik anka puntetan eh? Egin gonuket txortan mezuz? Txortan egin zasta zasta egin Larrua jo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 Zakila, buztana, txitsarroa. <tots> Zakila, buztana, txitsarroa, picho, pitilin. Gizenozkoen, sexu organoa izango litzateke. Adibidez? Hazte buztanok. <tots> <tots> Azo guztana, atzoko gauiko mutiaren Itza airean, astelenero, iluntzeko bederatzietan, zintzilik irratian, FM eunean. Franklin D, listen to me, you ain't gonna send me cross the sea, cross the sea, cross the sea, you to gonna send me cross the sea. You may say it's for defense, but that kind of talk I'm against, I'm against, I'm against, that kind of talking got no sense. At the we are here, we're gonna stay right over here, over here, over here, we're gonna stay right over here. Mark Antonio is the best, but I wouldn't give a nickel for all the rest, all the rest, all the rest, I wouldn't give a nickel for all the rest. J.P. Morgan's big and plump, 84 inches around the rump, around the rump, around the rump, 84 inches around the rump. Wendell, Wilkie, and Franklin D Seems to me they both agree, both agree both agree, both agree on killing me